دا واقعیات او خاص کر د غزواتو بیان شورو دویم کال کدا بدر غزو شووه وا او دا غین ام مخ کیس سریه او غزوي وی فوقته غزوات د مسلمانانو د غلبه او د فتح او د کافر او مشرکانو د شکست چيباي سرټي لوري روب وګور بدر اغه په دوهم کال کې وب په دوهم کال کې چې دا بدر نواد سوا واقعات او غزوات اغم بیان شي خوځه هجرت دریم کال دا هجرت بدریم کال باندې چکم واقعات یا غزوات شي هغه غزوه کې د دریم کال غزو د زی امر یا غزوه د غطفان او د ویلي کې دا په دریم کال محرم کې شوه محرم اولنه ميا شیدا کال اولنه ميا ش عربو کې بازے قبائل دا سیو چاہی دا ڈاکو دا لوٹ مار آدتو او د پلار نکنے دا دریقہ را روانو چونکہ دلته دا مدینہ کے یو نو زائدہ نو خیز ریاستو نو د دی بارا کے دے مختلف لوٹ مار دا خیالو چې په دې حمله وکړو ډېر غنیمتونه وملاسترای شي د سوجو نه د بازو قبایلو د چاچې دا کسب او لوټ ماره مقصد نو په دې کې یو علاقه چې نجد وتوي غریزه علاقه ده ایکی او قبیلہ دا بنو غطفان او دا داغی دو یو سالبہ او بل بنی محارب دا دو شاخونہ دا بنو غطفانو دی په مدینہ بانده دا عملے کولو اراده لرلہ د دا بار شي څنګه غنیمتونه وغيره را تلاسته شي نبی له صلوات و سلام ته اطلاع رسېږي چې نبی له سلام ارواح داسې خبرو بارکه بیدارو و معلومات به حاصلو نو دوی مشوره کړي وا او د دې بنو محاربو سردارو دو سور بن حارث لرقسان را جمع کئ چې نبی علیہ السلام ته پتو لیدو مدینه باندې عمل لګی نبی علیہ السلام تقریبا سلور سلور نیم سوا مجاهدین جنگ یالیان تیار کړ سسوارو او نبي عليه السلام وصرح خپل املاډ او مدینه کې عثمان رضی الله تعالی هو خپل نائب خلیفہ مقرر روان شو کافر چکمزه کې راجه مشي وغزيتا نبي عليه السلام ورسې دا غزينوم زی عمر به نو بدرې اتبار د غزوي ته غزوه د زی امر مو او یاوه ته غزوه د غطفان مې زکه د قبيلې نوم نه لاي شاخونو ځای کې را جمشي او زی امر دا له قاده د غلطي او چشمه نبی الله سلام د غزې تداسي طریقې سره را رسید چې بلار کې یو سړی ونی و سحابه جو باري نو دبنو سالبا دا یي قبيله کې د یو قبيله و سحابه نووي عليه السلام دراو وس نووي عليه السلام والا اسلام دعوت ورک ما زغه اسلام قبول وک بلال رزيال الله هې کو و تیزه مون د لاره خاې ما زغه سړي چې د خلک کمم زې را غونډه غ ځای اوورو نااس په عملهې مسلمانه نوکړ او ایبانندېرو راغې او تخته یو غرته او ختل سبل غرته ختل. یو میاشه پې نوويله اسلام د غځای کې پاتې او محرم کې تللیلو او د سفر میشي تیرک دا دې د پاره چا د خلکه دووي چې دوی دونہ تکڑنی دي کمزوری دوږه واپس لاړنل تبدیرش او بل نو خو شابهان دی نو هغه باندو والا ته هم د مسلمانانو د قوت په تولی مې د دینه پس نبي عليه السلام روغ مټ صاحب کرام واپس راغل او الله رب العزت دغه فتح ورکړو او د دوی غ قوت نبي عليه السلام تسنس دغه نجات الاقا د نجد د علاقې سره ډېره واقعي تعلق لري نن سبا نجد کې چکم زین دي دا ریاض قسيم حائل افلاج یمامہ د شيو نور نمونه مې بازي د وې علاقې نجد غريزه علاقہ هاو دې کې ماي سډېر واقعات پیښ شوي نبی عليه السلام چې د حجرت نمخ کې مخی دور کې د حج په ایامو کې بغیر زیاده خلکو ته دعوت ورکاو او قبولوتہ چې ما ځان سره خپل کلی وطن د بوزیل تر ته دا د الله دین بیان نو تقریبا د دې نجد علاقې د دې علاقې سبینزلس سب قبولوتې دعوت ورکړو د نجد یو بل پسې ترتیب سره او پدی قبلو یو بنو حنفیو د ټولنا زیات بد اخلاقا نو دخل کوغه واخ د نبی رسول سلام دعوت نو قبول کړي پدی کې بیا یو سړیو سماعه ابن اوصال رضی الله تعالی نبی رسول مسلمان شو دا د دې مشرو سردهرو دا مسلمانانو گرفتار کړی بیا مین وي تر را او در وځې تړلی س پورې بیا مسلمان و و دا واقعیم د ر د دغې نجد د علاقې سره تعلق دارنګ بیری معونه او واقع شوی د را به شي چې تقریاً او یا پورې شو د قارییانې شدان کړی نو اغه هم د نجد علاقې په خښه یو دارن د موسلمت القذاب دجال بې ایمان چې د نبوت داوې کړه او د ام د نجد علاقې د بنو حنیفیو او ابو بکر صدیق رضی دور کې بیا د دي خلاف جنگ امام شه یو نو دا د نجد علاقه دا نوکته دغه کې په دې دریم کال حجرت دا یو غزو شوه د مو اوليني میاش محرم چاې د غزو د زي امر یا غزو د عطفان ویل کی د مبارک یو ناشنا واقعم شوه وا واپسه کی خدای مبارک دا سیرت او تاریخ والا کتابونو اختلاف څوک دا واقعا یو بل غزو دا غزو د ذات الرقاع پس پښه وړه او سو کوی داد دی نجد دی خزوین آباد دا نجد خلق خود تختیدل خوشا غرون و توخدل نو نبی علیہ السلام و سحابہ واپس اے کے غرمت ام غرم دا گرم اگدیوی او خلق بکی آنام کئی او دا عرب و دا عادت ام بلا غرم اگدی گرمی بی سفرم بکی نشی کے دی ای په خوصافاریدا شوی چې پیادل وی او په دې نور کې وی او دوبو تنظیمات انتظامات نو نو بس یو میدان صحرا کې دقیق کار میکرو نه منوي انت صاحب کرام غوونو کې خواروش دا یي سونه وی ولغون تیس سوره هم پوره نه هو کرام دا یو نه بل د بلونه نه او یو ګرو غونټه ونه وا چه لگه قدر سور زیاد ای نبی علیه السلام دپره خو خو سارامو خو بس پشوک که بروزو داغا سناسا سوری دلان پده که صحابه کرم خواروشیو خوابلخ نبی علیه السلامم او دوشو آرامی کهو داغی کسانو برنا نبی علیه السلام مولید چه ده خودا غلطو ده ده, ده. ملخص کسرہ کنور سنی کی کی مقابله خو یو کار بوکو بز دا پیغمبر بته شهید کو و وجنو بس دې ختم شو دا اصحاب پخپل ختم مشری دې نو دوی کی چې یو سړیو دو غسور نومه اگر هغه سو کوي دو غسور دې او سو کوي غورث سے غورس, دے غورس. او کله چې واقعي دو شین او یو کې دو سور دي بلکې غورسي دو واقعي شې ودي سوب وي ا جدا ودا حال نبی عليه الصلاه غلی غلی دیره ديره کو او نبی عليه السلام توره زولن دا واغه توره مونږه کې زولن دا ارو ويس د نبی عليه السلام ستر کې کوله شي زه توره لاس کې دا نبی علیہ السلام توی ما یمنعو کمینی ما نبی علیہ السلام و توی اللہ لیر پیت مینان سا اپا دی سلیو لیر روب را گئے رب پہ ولگی رغتورت پریوہ تا نبی علیہ السلام خیطا با اس ما نبی حال نبی علیہ السلام صحابہ پا دی خبرو را پا سید الرالل نو نبی علیہ السلام مات نبی علیہ, را را را را سن. نبی علیہ السلام یې وره د عراق د تورې را را وی سوداغه د اوسناست نبی علیہ السلام کې ما مافق خو دغه کم کدو واقع شینو کم دو اسور چیرې د ایمان را وړه بل نو وړه را بل واقع کی زکه چې دای بیا واپس تلې دغه وخت کې ایمان را نړو و چې کله خپل قبیله خلق او تلاړایته وې یوخی نبی علیہ السلام ته په دغه موقع چې نبی علیہ السلام و ته وې ایمان سو خلاصې ای. نو نبی علیہ السلام د زاهری مینت شو ورو او ته كون خیر اخزن خنیونګه شه یعنی ما سره خما عملو <تصفح> نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکو د ایمان روانل داوا دا د دا و سره وروګل چې ستا خلاف بجنګم نه کوم او چا سر بنې او زکي غم ستا خلاب جنگ کوي نو نبی علیہ السلام, السلام مافک بیا بیاچی اخپل قبیلی تتلے دے نو علتی ویدی جیتو کم من عند خیر الناس تاسو تا دا تمام خلکو که دا غور سڑی دا ترب نراغ لیم دا نه نرالم نبی علیہ السلام یاد نو بیا روز ایمان روڑے دے نو دا یا واقع ہم پا دے مقوی شویدن نبی علیہ السلام بار حال هل تا میاش نیمه تیره بیا واپس مدینه تا تشریف پرولو دا پده اولا میاش دا دره امکال محرم که دغه غزوا د عاطفان یا چه ده دا زی امر شو ورپسی میاش سفر که یو بلا واقعوش چې دغه غمکینه دا ایساوی کال په بار درہم اسلامی خو یعنی کمری درمه حجری او محرم دے تقریبا دو محرم باندې دنسی سو کوئی وطے دے نبی علیہ السلام او سفر په میاش کے بیا اور پسی میاش ام درہم کال د حجرت یو بلا واقع شوی دا چاگیتا د کبن اشرف قتل وې داغه د دا قتل واقعیا د يهودو مولو او ډېر بد اخلاق او مخالف کبن اشرف اټوي فایو يهودو د بدر د غزوینه بعد فسادات زیات نقصانات زیات غسو کړي ولی غلبہ وکړه یی اترو صاحب را خیال الله چې څنګه بولو ګورو د مسلمانان به ختم شي نو کعبې نشرب در اصل دمور د طرف نه یهودی دي او دیم يهودي خو مور يهودانو د بنو نزیرو او بلاری د بنو ثوی دی بنو ثوی د عربو قبیله نو د دیو جنتا اپ توی دی د قبیله بنو ثوی د کم چې حاتم توی مشہر دیر شعر مشهور پسخاوت اوادیب نے حاتم رزیلان هم د دې قبيله سردار او د دې توي خو بار حل د بلار طرف نه ده مور طرف نه ده بنو نظير يهودي ده او دا دي شکل صورت نم ډير خيستاو بلکه مثال کې بخل کو پيش کاو چا به پلان کې دم رخصه سره کاکب بن اشرف او بل داوا چمالدارمو ډولتمنو بل مولامو الی کتاب سنا سئلن مسره د زړو کتابونو د توراتو او بل کمال پکې داو شاعر نو ار زمانه کې خو شیر شاعری او شاعر پره میډیا وګنه بلکې چا سره بچي څوک شاعر او بزابا ډیر کامیاب سړی ګه لې د چې لکه د سره میډیا ده لکه به اشار ډیر و چنکو کار به نو دا کمالات پهکی خداوه چې ډیر بد بخته دی به د خللااقه ی ټهلی وه د مدی نه جوب مشرقی طرف د بنو نظیر چې چرته وسی که نه چونکې مور د بنو نظیر وه نو بیر د کورونو عراق شات قلہ د کعبنه اشرب بدر کی چکله فتح او شوا او مشرکین و جلی شد ته خبر راغه چا وته دغه چلوش نو دا خبر او کړه چې داخله خو دا سرداران او د خلکو باچیان وچنی نو بزینه خدادا چې په دې زمکو وسونو دې زمکه دې خیر کې خو مرګ را لخه جدا محمد باز صلی الله علیه و سلم په غالیبی یو ده مشران به وچ و چې کله د دې خبرې یقینو شو خبره خورش و چې رښتیا به در کې فتح شوې دا او دی فاتحین واپس شو صحابه غالیب دي په دې ظالم معاشر شو رو د نبی علی السلام صحابه خلاب او دارنګ په دې مکتیفون کړه لال مکیتا د مکی کوم چې پاته ابو سفیان دی او دا خلکو اله وران غم رازې را وره ته سیهت لورای او ایتې و کوړ ډې عزتمن خلک یې له لو عزتمن او کل مشرانه درو وج او کم مشرکان چې وجلشیو دای په مدح کې اشعار وې کوم چې کوی کې راخ کلي شیو کوی د غرضی کلی به بدر په دې مکر کر جړا موکړه چلا مرته هلانګې د دیو سر تړاو خو دما مکر جړه کوي غیوس ځان سره بارای او داوی او شاعر او د قریش متلب بن ابي ودع ساهمي ایزان سر مرګره کو بس په یو ځای اشعار وي مقصد داو پور کو ابو تی تپوسو کو سردار دا و چې د ویراپور د کو غوسک ابو سفیان ته تطوصو کو دغه دا کوه چې سردار چې ته اهل کتابه او محمد رسول الله سلام نا ما اهل کتاب نه نه شه نه چاو چل جوړ کړی چې ما سره چل والي چې چل به جوړ کړی نو پتا مر یقین نشته ها نو یقین باندې اله کو چې دا خبر راتاو ک چې دا زمون دین حق د محمد صلی الله علیه وسلم وګړو مونږ د کعبه خدمت کو واجبان ویل ماستیا کو او محمد صلی الله علیه وسلم اغه خپل ولی مونږ سره کټ قاعده د کلی وطن او تخت زمون خلاف جنگ شو ورو نو دا مونږ بخیو کو دی ود د مرګي کعبه نه شپته وینا نه سردار صاحب ها اولای عہده من اللذین امنوا سبیلا تقریریو کو باقی ہے خلق و مخی تقریر کے نو دا بایمان با کاب شب اشب ادرے اللہ رب العزت سورت نسا کیا خبر را نکل کئی دا تقریرو کو مکہ والا آتا چه هاولا من اللزین آمانو دا بصوفیان دیو دا دی دا ڈالا ندا دا د دا, دا مومنان دیر پا حقی دا دی دا دین سیدیں بیاوی دا بصوفیانو ایچھے نکنا قدیم نکیی دا سدا مونږ بالو مونږ چې زموږ کعبه کې نن دا خدایان دي دي تاسو पूजा پات عبادت وکړي او دا سخه خبر ادبه مکم حالانګي يهودي دین اله کتاب لري د دې په دین کې بت پرستی او بوتا نو ته عبادت یعنی شیر کو د يهودي یعنی د بوتا نو عبادت نه کوي او غوزار ابن الله وای خو نور بتو عبادت نه کوي بتو عبادت اندوان کوي دا یا مطلب کې مکه مشرکانو خود دومره زدی و دومره بو اس کراغلو چه ظالم نه اغا بوتانو ته سجدا موک دای د دا یقین او د پیغمبر د دشمنه ده چه قران سوره نساء دا وای وی یؤمنون بالجبت والتاعد د سیمولیان چه بالجبت والتاعد او بو بوتانو باندې ایمان او یقین نو کعب اشرب بیا با پسراغه مدینه دلته د مسلمانانو خلاب راپیګنډی شروع حالان کې د ی وی دی د مینې دوی سره نبی شوي نبیله اسلام سرههده وه پههده کې دا خبرې و چې مونږ بهلهکه ستاسو خلاب نه کوو خو د ظالم خیال خیاله مننس نه نوبی اسلام چې د د دا حالي چې دلته لګیا ده مکې والله مره پورته کړل او دلته پرپیګنډی کوي بیام ک نو نبی علیہ السلام او رز مجلس کې صحابانا استو چې من لکاب ابن اشرف فیننه قد آز الله و رسوله هم. کاب اشرف نو بمیسو خلاص کی دا اللہ رسول له دیر تکلیف و رسول زکر شرک کئی دی دا دا تکلیف دے د رسول اللہ خلاف را پیگنڈے کئی نو بدی مجلس کې یو صحابی دے دا بنو عبدالعشحل محمد بن مسلمه انصاری اوسی د اوس قبيله اغا را پاسه محمد بن مسلمه ری ځلان او ته رسول الله دا الله علیه وسلم دا کبه نشرب عاصم زما خپل له مزمات پرې ده کستا خو خې زبه موردار نبی علیه السلام او ته یاو زبر شدی وجه د وجل جل زکه جایز دي چې د د مثال د مار او لړم ده موذر ده بس محمد بن مسلمه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله زغم خو اجازهت ورکای اجازه تر علیحدہ راک را را چې زبا که دا سي ستا خلاف د دین خلاف څه خبره کوم نو اجازهت بي زکه چې دا د جهاد موقده کن نو جهاد کې خو بس چلول کې دېش دشمن دش دوک کولېش نبی علیہ السلام اجازت ورک او سمرګری مر سره کړه نور یو دې دې یو ابو ابس بن جبر ده بل عباد ابن بشره بل حارث ابن اوس او بل ابو نائلہ دا صحابی ده چې خپلمه سلکان ابن سلامو مشور په ابو نائلہ دا محمد من مسلم خپل له سرشتگی کی, کی او دا ابو نائلہ دکاب بن اشرف ری زہیرو ورده دا وغه یو ځای چرته پیس کړي خو مشری محمد بن مسلمک دا سریه د اصل کی سریه غی چی نبی رسول الله د نیته له صحابه لیږي نو دا سریه وا نو محمد بن مسلمه امیر او دا نور ور سرو دوی دا څوکړه چلاړ مرګری یو ځای کې کینول او محمد می اسلام وره کعب بن اشرف اثر خبره اترې شو او ارت مړه دا سړی نه دی نبی علی السلام وته دی اوس وته اغه دوه کا کوي دې موږ نه زکاتونه او صدقات وغاړي موخه تنګړو کابه اوري کا پتا دته ولې دا پتاه سنورم تنګي دا تمه نه وي چې دمه مانه دې امره واه سدل تم بسار سورګ دا پتاه سنورم تنګي دد منوري خبره موارې بیا دوتوي مړ بسو کوسم یو زل ولا خبره یو زل بسار مرګري شيو خدا ګورو چې د کم حال درسي چ با چي وت ملایي کې س د دنیا फायदा وکنا او کنا مرشینو بستر مرګ باندې په مربته جدا شو نو دای لګه ده دو کا کا مطلب اداو چې بس موږ سره اسي ظاهري مرګ لري شو د د اطمینان ور کوي دا وجداو ما و خو الحرب خدعا حدیث کې راځي جنگ ولی نو بس دا خبره اتری و سر کولې بده کې وردا محمد بن مسلم را زیلان ہوئی چه زبا سو سرس چی دی زخ ما چه مال یو وسق دو وسقا کجور قرز را زکا مال دارو گن باغاتیو لوی قلیو زکا چه دا پیغمبر نه صدقا غواری نو ماس سره نشتا نو تال را غلی وسق دا شپته ساو تقریبا ایک کیلو تی دا سی نو کاب بین اشرب ټیک د ده کجوری بدل قرص در کم خلیکن ما سر بس گانه ایگ دی که نا لکه زبط دهی پیسی را نکی نا ورطویه صد سر گانه کی کی دو. نو دا سی حرامی ساڑه و وی خزی را سر گانه کی کانا خزی بز زیخو غصه شده و دا دا بد اخلاقی و بد تحضیبی و محمد مسلمه غصه شده بز غصه سڑکڑه چوز خوکار خرابی د دلته ووڅه نو کا بینه شرط دی چوغ رخصی سنگه غاڼه کو تو په عربو کې خیستا سړی مشهور زمو خزه تاسو را ناس نه نه چي مون پرې دیو پتا مې نشي خزه نشو خنو سو کو بزدا سيو زامن را سره غاڼه کوي او خسب ابم خلق عرب زامنو ته پیغور کوي چې پلارانو په يو وسه یو وسق که گانه کڑه وی دا سی باوکو چه د سره دا سرا گانه که نم او سا اسلحه رو پسی روڑی که نم سابالا اسلحه با وی گانه که او ایسای دا بز غری را سره که پدی که د سره خبریو شوی او دیتی روان شو دا غده چه ورپسی بونایلوارا غی رضی اللہ او سر لکسات که نز غا خو چونکې ګ شپلو اشار و, و بلته و بیا کا نه شررف ته ت حاجت ل دا پیغمبر زمون نه ا وخت بس کله څ غړه کله څ غړلووی میبتې اخته کړی نو داس ده چې دا, دا خلک حاجت مندي دا سحبه او زما نور مرګم دي یم راضزی د چا به چې دغللی ته ضروروتي د چا به کجررو مجرور ته نو مشقت کې دا خلقا چولی دنو که دل رات للا نو اسر تعاون کوا قرز والوار کوا پدی طریقه با تی دا خلق را ووڑی ای دو کئی که کنا هم دا خیال و جوڑیزا صحاباو کمیم مرگری پیدایشو اخبرنو چی ما لاز کند گوری <تصفح> ولی یهود با پا منافقانو خوشالی چې چیزا خدا مسلمانانو کې منافقانی چی من سرا راز واز مرگرتی او سم یهود و نصارا چا خوشحال دی مسلمانانوی چه کم منگی دا منافقان بی دینا سکولر بزاییو تا خوشحال دی چه دیونگی لکار کئی برحال دا سوشو چه دا خبری تروشوی وغا ای خوشحال را خوشحال کن پا دا غا ربیول اول سوار تاریخ سوارلسم تاریخ دی ربیول اول یعنی خص پومیم پرانا کېر سمه کېرانا وا سره له سم کېډې ری بس دوی روان شي دا صاحب کېران د شپې تل نبی عليه السلام سره خپل رووت او باقي مغبرې سره رخصت اوله دوا وکړه چې روانو وله نبی عليه السلام چې دنه چاهي روان کړل په خپل په مانزه ودرې اللهوما انهم لا تاون وسرو غزوې له دې لو جهاد لتل د لاله کابن شپ تو را سیدن شپدوز دروازه وتا ابو نایلوخه اواز و توک په دې کې د کابن شپ دغه وخت کې نوې وعده کړو بده نه ډیرو د ډیر مالارو ناغه خزه ورتوي چې دا سکه بار روزي و یاو کنه زبارو روزم او توید د اواز ناماته دوینو ساس کی خکاری نیمش په باندې د اواز تاسو را جاسکا دوتوی نکنه دا دو نکن خو ابو مسلمه محمد بن اسلامه مرور ده اوونه علم زما ری زہی رور ده او بل د داد خپل بادری تورزنیم خی خزیدا کنه نه خزیدان وزان و د تورزن خی وتوی انل کریمه لو دوی اله تعالی عجاب شریف سړی کد شپې سوق د نېزی وخل د پار هم بار واړونه دی ورځې لکه با درم نه یریګم بهر حال دیرووت بارغه خبرې تری شروق خوشبو موجبه ډیره لګول نو دیته وای چې مونږ بس اصليه راوړې دا اصلي حدث رکی دو مونږ لا دغه کې جوړي غلمه لارا کی په خبرې پدې کې ابو نایلہ رضی الله عنهم مخکې نه صحابه او مرګرو د ویلو چې دا بد سر یو چل کوم او چې کله مزبوط کوم یو پیتاسه گزار کاوه زقد با اتر متا ډیر لا خوشبو نو زبد تویم چې ساده سر نه ډیره خوشبو او خشته خوشبو راځي عطر سر کې بیلګول کنا زبا خپل کپڑو لګای کنا دې زموندور کې پخوال وګورین او داسې خوشبودار تیل و ملاوي دل خلکو په سر لګول نو دغه سي او تیل په سر لګول نو د دې صحابو ته وی مارکر ہوتا چې زبې کلا زبې بوې کم بیا بی په تاسو مبوې کومانو چې په دې مزالي یا پدریم مزالي اونې سم مضبوط نه مې واتم چې تکړه شي بارحال خبرې ترې کولې دیو ته یه را دیر خشتا بوینده ندر نزی او ته او ما ده عربو آغا پلان که زنانا عطر جوڑو رو ده پار ساتلی ده کور کې ایبت زنانا و عطرون جوڑو ساده طریقه سره ده گلاپو مولاپو نه بارحال خبری کولی پدی که وطا ابو نیلوی مردل تا سوالالی ورازده دی شاب العجوز شب دا سکندا دا کار دغه تبکینو غب شپولو کو قصیبو کو څنګه دا دا طریقه ود شپېبه قصی کول سپومای تکنه سپومای سم سورله سمو ربا دا طریقه وسورله سم ته برو اتل نو کو ګرمي ووانو پدېشګو کې وېخپیننه است پس عراق کې کو قصی وې کول شګه چې ی خشنو خې خې نو اخپې ووس کې ی نو دې وتهل ته کینو او ته ز سید چې تاسو ول ته بلړو چې دا را روان کو نا وی خشتا دیر نو دی وتوی ير ډیر خشټه خوشبو ده نزی نا ډیر چیدانو پتا کا ورو فخر کې پدغه کی راي او کنه د عربو خزمې ساتل یا ترودا پات که سې اجازه دي نو بوې کومه بوې کا سره ولا بوېک ډیر مزه ادارته ردي بیا چې داسې لکه مخ کې لار نه بیا ورته وی ير د اټرخم ډیر خونو کلک بیا نبوې کوه بوې بو چې داسې بوې تا زتا نو پدی کې بدریم در امزل و تبیع ہوئی پا در امزل چکل ده سر رالان دے کتا ده غٹ غٹ و اختو بز ده سر کے وله گت ور کڑے کلک کیونی ہو پا ده مرگوری مبوئن کڑے ہو مخ کی بچ کلک کتا ده اختو ولنون ده ابو نیلہ صحابو تو وی مرگورو تا دونکو معدو اللہ ده اللہ دشمن راٹینگ ہے بس صحابه کرامو پی گزارونا شوروک چا بخپا والیو چا پلاس والیو په دې کې د سوابي کرامو غنا شواله کډیر پیرا دل نوتریوبل سره غډه وډه شو په دې کې یو سوابي حارث بن اوس رزلانو لګ زخمې مش محمد بن مسلمو یری جوړې سره نخلاص شوس بس یو جبل غند پرو تو غیر اواغه شو په دې خټکی ویشلو دا سره وې غورده دې کې کعب بن اشرف چغهوال خلک خبرول اغه اواز شو رسی خلکو پخله باندې برا چراغان یا اور بلک د دې د پار جوړي دشمن راغه په موږ حمله کوي ما چې سره 16 ک نو بزدي اسلیح مسئلې چې کمه اوړې وې ایروا واغسې او راواپش راتل راتل یوځې ترور رسیدل چې کله کوم کې یو مرګري نشته حارس مینا اوس رضی الله انت په انتظار وکړ سات پس اگر اور رسید غریب زخمي په مزه مزرات بس غیره کو راو رسی دل مدینه مدینه که چه سنگ بقی ترو رسی دل صحابه ان اللہ اکبر چگه وار نبی علیہ السلام کورو پوش کاریو که نبی علیہ السلام هم اللہ اکبروی رووت وار نبی علیہ السلام وارت دواو کرا چه دا کامیاب مخونه دیکی دا اللہ خیر برکت واج دویم نبی علیہ السلام دا دا سی الفاظوی او دغه لوی تاغوت او لوی بیمان اواج حارث بن اوس رجلانو زخمیو نبی علیہ السلام ته دغه سیده زخمی شوې بس مرګ ورو کې چې کله د سړې مخنه دیولګید نبی علیہ السلام به ټکانی ټکړې الله پاکا زخم خک کو معجزه چې بیا دغه تکلیف د سره محسوس نک پس په سبالا خلکو ته پتهولید او مرزار پرو ته خلکو ولید نو په دې باندې په يهودو ډېر لري او راوبراله او چونګې د مسلمانانو حکومتو طاقتو نو دا یار دا وجه نه بس اڑو غگو نکا چه چه وجه لیده دا سی بوگو دیو نکا دا وجه نه سوخت بوری یهود بیا قلار ناشد دا قسم جنگ نبی علیہ السلام کړی ده یعنی کلی داسې سی بدبخت و پسی بدماشان و پسی کسان لیگلی دی چه وی وجه دا اچا پمار جنگ وی گوریلہ جنگا نه داسې کسان بدبخت هم نبي عليه السلام وجیو لکه دا کعب بن اشرف د نېزان خلاص دغه سي په کال نور واقعات همداسي شې وی دي په دې کال باندې په ربيول الاول کې ام کلثوم رضی الله عنها چې د نبي عليه السلام لور ده د عثمان رضی اللهو سره نکاوشه د با عرب الاول کېوش ځکه دا عثمان رضی اللهو خزا چې د نبی علی السلام لور واه بدر په مقوفات شو و دی و جنډه بدر تنو تدله نو بدر کې هغه وفات شو د بدر په روزو کې نو بیا نبی علی السلام د خپل دویم لور ام کلثوم دا اسمان رضوان ہوتا پني کاکنو ربي الاول کې نکوشوا او بیا جمادي ثانی کې بیا واده شوه دا د فاطمه زهرا رضوانه مشراوه او زينب رضوانه کشروا دا د نبی عليه السلام د نبوت نو ميلو شوی چې دا مکه کې پیدا شوه او تقریبا هغه وخت د نبی عليه السلام عمر 34 سا سال و یو چې دا ام کلثوم پیدا شوه نو د عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا اون پدغت دریم کال ربی اللہ ول کے کا کڑے و دا واقعیم شیعو بلا واقعیو غزوہ غزوہ دا بحران برتویلی کی بحران دام پدی ربی اللہ ول کے شیعر ایسوی اعتبار سرا دا ستمبر اکتوبر چی سو چو بیس دا بحران دا حجاز کی او دا تقریبا مدینه نورتا دا سی چین میں ملا مزل لے. او دا غلطا یو کانو د عرب و کان مدینیات چی تیرو بازی نو دی بجینا مادن موتوی دا غزایتا نو دی مطالق رازی چی خو نبی علیہ السلام تا خبر ملو شو ا غطفان کمچه لوټمار والا خلکو کناو مدینه باندې عملای اراده او نبی علیہ السلام ور آغا منسوب ناکه کړه او د دا غطفان داغا منسوبونو داغي دا شرنه بچ شونو دلته بل قبیله دا بنو سلیم هغه پاسې د دغه علاقے نبی علیہ السلام ته اطلاع شو دی په مدینه عمله کوي سو کوئی دا سه اطلاع راغلی او څوک یې نه دا دا مدینه پلار د مشرکانو یو قافله تیریدنو نبی له سلام کسان تیار کړه چې ورشه او دغه قافله ونیسه دیتلار ونیسه نو نبی له سلام درې سو کسان تیار کړه او دغه بحران इलाके ته ولېګل التا ای سړی روزی تیرې کړي جنگونو شو او مشرکانا ملتنو قافل امنو بس تقریبا دو میاشی پده غزوی تیرے شوی تک را تک الدا پاتې کېدل او بیا ربیو الثانی او ربیو جمادی الاولا دا روز پده لگی دلے خدو چې چه پده کافر وانی دغلت سروب راغی و نبی علیہ السلام او صحابه کرم و په خیر خیریت مدینه تواپش پده کې جمادی اول کې یو بل واقع شوه واره د عثمان رضی الله او تعاله په وفات شو عبد الله ابن دا چې د روقیہ رضی الله ان حنه پیدا شوه روقیہ او رضی الله حبا بدر په روزو کې وفات شوه او دا داغې نه پسې نه دریم کال کې بدر په دویم کال کی شو شوه دا په دریم دا عبد الله د نبی علی السلام نو اسیده د عثمان رضی الله او تعالی نو دا د پینزو کالو وفات شهو پینزو کارو مرو مشوم او د وفات وجه می داوه چې چرګ وکور کې چرګ چرګنی چرګ ضروري خلک ساتي ګان ناغه چرګ چرته د پستر ګټونګا واله وا ان ستر خراب شه او وخت کې خدونه علاجونو تنظیم نو نو سروزه پوری بیمار او حالت کې بیا وفات جنازه پی نبی علی السلام وکړه او قبر تا خپل بلار عثمان رضی الله چدې نوخه تکړه ولحد دا یو واقعي دی کال کې شوه بلې غزوې شوه د غې ته سريې د زيد بن حارسه وې زيد بن حارسه د نبی عليه السلام غ متبنو او د نبی رسول ازاد کرده غلام چې دا واقع مخ مکی دور سیرت کې تیره شوه چې مور سره روانو ډاکوانو د مور نغلاک مشوم خرسک او بس به غلام کو اوسه طریقه بیا مکی تر رسیدل او بیا خدیجه کلبرا سره او د نبی علی سلام او د خدیجه کلبرا نکاو واده چو شونغه اغه نبی علی سلام لور ک چی رسول الله دا بستا خدمت کئ قصړ ډیر تابیدار با اخلاق خدمتیو نو نبی علی سلام ازاد کوې زمون زم سیم دا ممزوی نو پز یو الی نو دا زید بن حارثه نبی علی سلام لې ګللې د نجد طربته یعلاق ده قده ورته و ا هغه طرته دا د دی خود د غو نه لږ مخکې او نه مخکې د غز شوي او یسي ې بار سره کالو خومدغه چې سوچ دی د اکتتوبر نوامبر کې شوید او کمري ساب سره درم کاې د هجرت او جمعما د سایت دی. جمعې ثانیه چې بیا ربه سراجيب رجب نارجب نه مخکي دام ډیره کامیابه سريوه په دې کې پکافر او مشرکین ډیر لیرو بغز دې واقعي داوا چې د مکه مشرکان راغونش پلو کې مشوره وکړ چلک دادا شام لار د تجارت خورانا مسلمانانو نیولل چې قافله ليګون ډیر لوتګي او مون تجارت پېښ خلې کې او چې تجارت نه ګو نو چې دا سره سره شته دا خو بو خرو خو بیا بشکاو نو څنګه به کار دی او بل دادا ای دا چې دای دا طریقه وا چې په جمی کې به شام تر بتل او په اوري کې ګرمه کې با یمن په ګرمه کې به شام تر بتل او په خنه کې به دی یمن او شام تر بتل نو دادا تجارت دا تجارت د قافلو وختم را روان دی مشور الا رناوینه ولی د سچلوک طلغه غوالي بارحال دکي دوی قافله ته تیار کړه د تجارت او صفان بن امیہ دا د امیہ زویری پلار وروری په بدر کې مردارشی د دې د قافله مشرق نو یو مشرکو بین بن عبدالمطلب هغه صفان د مشوره ورکړه چې شام ته ځي ځوبه ته یو بل لاروخه مدینه ده د کیزونه بخلاش او ته کملار و یو لار شد د مدینه نړیره لري دا خو عراق ته بزی او د عراق نوابیت شام ترایش خدا غلار دوی ته معلومه نوا. نو دوی یو سړی چاغه ته معلومه او پکړی اونې و د یو قبیله و د بکر, بکر بین بنوایل و ته دا سړی او د سړی نوم فرات ابن حیان هغه ته لار معلومه و اغه ځان سره کوي تبه مونتلارخه مو بتاله ده اجرت در کوي پیسې بدلید بس قافله روان شوه دوی دا خپل خبره ځان پټه ساتله د خلکو نه چا څنګه مسلمانانو د پټولې نبی له سلام د پټ نشته دی پټه ساتل دا چې قافله زیو قافله په کملار رسیدو په دغه یو صحابي دی سلید بین نعمان رضی الله عنه پټو مسلمانو ماکه کې ځان نه خوړ په یو مجلس کې ناستو بل سړي سره مشرک نوېمبري مسوده شيایي نو شراب اسکلغه او کله شراب حرام ومنو دمر سره نه سه په شراب ولا حرام ام مشرک چې شراب وسکل دغه نعیم نه نشو نو کل چې سړی نه نشه حالت کې نارڅوي ناړټوله کې سو چې قافله روان دا پبلل عرب ازیو دا شام تربتو پلان کیزی یو بس اغه خبره وره دم شراب مال سکو چې نشامه خطو بس اسما سے راواغه شو پمنډه منډه ځان مدینه تر ورس نبی علیہ السلام دیوی چی قافله روانه دو بدغل روانه چې نبی علیہ السلام ته پتو لګیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پجلته سره یو جماعت تیار ک سحاب راغون ک تقریبا س 300 مجاهدین صحابه کرام او بیت ویب او زید بن حارسه په مشرق او ته زر تر زر زان د غ زید تر اسوې لار وته زید بن حارسه رزیلان هو مګرو سرا روان شو یو زید چایتا قردوی ځکه د غزوې تم غزو اثريه تم سريه د قردوی پدی इलाके باندې وجه او زید بین حاری سریاو تزکاوی چی دی بکی امیر ال تا چو رسی ایو تا پڑاو آچو بس اگی رو رسی دل ناسا پی پی عملو اکڑا دی سو حابو سوکیدار او صفانو تختید کمچی سوکیدار او دا قافلی سوکیداران ام تختید او صفان ام لارو تختید مقابلی نشوکو پدی که مسلمانان و الاغا رحبر اونی و نیو. چاچی بلار خودا فرات ابن حیان او دا شیو سرکاس نیم نورمو او قافله کې چې سونه سوه غېمو نیول پیسې په کیلو خیلرګي وسرس پینو تقریبا یو هغه وخت قیمت سه 1 لاکھ درهم ده د ارص نبی عليه السلام ته قافله ار سرا وصله وغسړې چینه لې غم نبی عليه السلام د مال غنیمت نو خمس 15 مېسه جدا کړه بیت المال ده پار او باقی صحابه او کې مجاهدینو کې تقسیم بیا دې سړی ته دعوت ورک ده اسلام نو ده اسلام روړ ده فرات بن حيان نبي عليه السلام بدې خوشاله شي یو سړی خو ایمان روړ خبر چې دا کسان پته اختلاړه مکی تور سي د ورته چل را سره محمدو کیسه هغه پټه غار عمران لونی و نډیر غوسه شو په دې باندي مکی وارا او مکی والا ته یو سو لاره وی بکارو چی ایمان روڑه وی دا دنیا خیرت دا پارا دوی ملار اداوه چې سلی کڑه وی نو سلی مونک او دره ملار دا جنگ وی نو دی زالیمانو جنگ اختیار نو پا دیر دیر شو شیطان شیطانمت دا لارو خونه نو دی تایاریان شوروک زکر سر خدا مخی نو غصه وی چی دا بدر بدل باگو او د کافیلینیلو سره نورم غصل شو نو ب رجب شابان او رمضان د دریو میاشتو کې تییاری شوورکړ اصل تییارولی او ششابل شو او بیا چې شوال شو نو مدینه باندې حمله وکړهغا د هغې نه غ په خود بیا جوړه شو او انشاءله بیا تفسیری وواو یو بله واقعا په دوران کې شابان کې شو شابان دا تقریبا جنوري فروري 625 ایسوي دا ام المؤمنين حفصہ رضی الله عنها سره نکاح د نوی علی السلام دا بدرم کاله حجرت دا ودنمخ کېشه او دا داوا چې حفصہ رضی الله تعالی عنها خاون بدر کې وفات شو شیچ رضی الله عنها دا کونډ اشوا نومر جیلان سره ډیر فکر او چې د لون مې کونډه شوه دا څنګه شو چا تاور کو کوره اباج یقینا مرپلر دا پریشانی نو دی خپاو نو نبی عليه الصلاه والسلام د دي د تالیف د پاره د د تصاليد د پاره د عمر ابسر رضی الله تعالی نح سره نیکاو دا دانه کا دومو دا المؤمن ابسر رضی الله تعالی دا سره د بدر نه د اوحد نه مخکي په شعبان کې شوه یو بلا واقع رمضان کے پیخش اغا تقریباً ابریلو حسن رزیلان ہو پیداش فاطمت و زہرہ او دا علی رزیلان ہو زوے دے مدینہ کے پیداش و رمضان کی دا دا نبی علیہ السلام دا فاطمه او دا علی رزیلان ہو ما مشر زوے دے حسن علی رزیلان ہو و لنم حرب کے خوا حرب دا عرب و نمونو کدا سی سختی بوا حرب جنگ کنا حرب نبی علیہ السلام ول بیا غنوم بدل کا او حسن کیو والا او ام فضل یعنی د عباس رضی الله تعالی عنہ خزر چي دا د ابن عباس مور اغه خپل ځی سره دی ل پیوار دا غي زو قسم رضی الله تعالی عباس او قسم او فضل کنا نو قسمم د کشر زوی دا. قسم بن عباس نو حسن رزیلان ہو قسم سرا یوزه پیس کلیو ام دا پایو ماشو او حسن رزیلان هم لا دی پیور کلیو نو دا دوال بیا ریزائی رونم شو سرا ده ده چه پا رشتا که تقریبا سکی تری کی گی گا نا ذکر چه عباس رزیلان ہو دادی رزیلان ہو تر ده نو تقریبا بس تری تقریبا کی گی دا قسم هم او ورې مش نو دا واقعيات تر اوهده پوری شي دریم کال اوهد به شوال کې اوهد شوه د ان را روان درس کې به ان شاء الله دا اوهد واقع وايو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم المسلم اللهم انا على ذکرک وشکرک اللهم انا من خیر ما اصل ونا اوذک من شر ما اعظم من نبیه. المستان وعليك البلاغ ولا حول ولا قول <تصفيق> قسم رضي الله تعالى عباسو قسمو فضلو قسمو ده كشر زوير قسم بين عباس نو حسن رضي الله عنهو قسم سرا يوزه پیس کلیو هم دا پایو ماشو او حسن رضي الله عنهو ده پیور گلو نو دا دوالا ری روړ شو سره ده دی چې په رت کې تقریباڅ کې تری کېږې نا نه ځکه چې آباد رزان دای زان هو تر دی نو تقریبا بس ترې تقریبا ککیږي دا قسمه او ری روور شو نه دا واقعیت تر او د پورې شوي دریم کال اوهود بیا شال کې اوهود شوی د انشاءله را روان کلا درس کے با انشاءاللہ دا وحد واقع وائو اقول قولی